פרק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת עליהם, לנפש לא ייתמע בעמיו, כי אם לשערו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה ייתמע. לא ייתמע בעל בעמיו.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 אהרן הכהן, לא ייגש להקריב את אישי אדוני, מום בו, את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו, מקודשי הקודשים, ומן הקודשים יאכל, אך אל הפרוכת לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש, כי מום בו, ולא יכלל את מקדשי, כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל.